Testamentul francez, pista 4. Așa a intrat în viața ei teribilul cuvânt morfină și explicația tăcerii de după perdea, a umbrelor ce colcăiau în ochii mamei sale. Siberia aceea, absurdă și inevitabilă ca și destinul. Albertin nu mai avea nimic de ascuns fiicei sale. De acum încolo, Charlotte era văzută intrând în farmacie și murmurând timid pentru medicamentul doamnei Lemonie. Întotdeauna se întoarcea acasă singură, traversând Maidane întinse care despărțeau mahalaua lor de ultimele străzi ale orașului, cu magazinele și cu luminile sale. Adeseori, deasupra întinderilor acelora moarte, se dezlănțuia viscolul. Sătulă să lupte împotriva vântului plin de ace de gheață, asurzită de șuierul lor, Charlotte s-a oprit într-o seară în mijlocul acelei pustietăți de zăpadă, întorcând spatele rafalelor cu privirea pierdută spre zborul ametitor al fulgilor. Și a simțit intens viața, căldura trupului slab concentrat într-un eu minuscul. Percepea gâtilarea unei picături care îi aluneca pe sub clapa șepcii și bătaia inimii sale, iar lângă inimă, prezența fragilă a fiolelor pe care tocmai le cumpărase. Sunt eu, a răsunat deodată în ea o voce înnăbușită. Eu care stau aici în viscolul ăsta la capătul lumii, în Siberia asta. Eu, Charlotte Lemonie. Eu, care n-am nimic comun cu locurile acestea sălbatice, nici cu cerul, nici cu pământul acesta înghețat, nici cu oamenii aceștia, sunt aici singură de tot și îi duc morfină mamei mele. A crezut că mintea i-o lua serazna, înainte de a se prăbuși într-o prăpastie în care toată absurditatea revelată subit avea să devină firească. S-a scuturat. Nu, pustietatea aceea siberiană trebuia totuși să se sfârșească undeva, iar acolo exista un oraș cu bulevarde de largi mărginite de castani, cu cafenele iluminate, apartamentul unchiului său cu toate cărțile care se deschideau asupra cuvintelor atât de dragi, fie și numai prin aspectul literelor lor. Exista Franța. Orașul cu bulevardele mărginite de castani s-a transformat într-o paietă fină de aur care îi strălucea în privire fără ca cineva să-și dea seama. Charlotte îi deslușească în până și în luciul frumoasei broșe de pe a unei tinere domnișoare cu zâmbet capricios și trufaș, așezată într-un fotoliu frumos, în mijlocul unei încăperi mari, cu mobile elegante, cu perdele de mătase la ferestre. Dreptatea celui mai puternic e întotdeauna mai tare, declamat înăra cu o voce înțepată. E întotdeauna cea mai tare, corecta discret Charlotte. Era fica guvernatorului Boiarscului, Charlotte îi dădea lecții de franceză în fiecare miercuri. Sperase la început că se va împrieteni cu adolescenta aceea foarte îngrijită, puțin mai mare decât ea. Acum nu mai spera nimic, se străduia doar să facă o lecție bună. Rapidele priviri disprețuitoare ale elevei sale nu o mai atingeau. Charlotte o asculta, intervenea din când în când, dar privirea ei se cufunda în scripirea frumoasei broșe de chihlimbar. Numai ca guvernatorului avea voie să poarte la școală o rochie cu guler răsfrânt, cu podoaba aceea în mijloc. Conștiincios, Charlotte sublinia toate greșelile de accent sau de gramatică. Din adâncurile aurii ale chihlimbarului se ivea pe neașteptate un oraș cu frunzișuri frumoase de toamnă. Știa că va trebui să îndure o oră întreagă micile strâmbături ale acelei copile mari și grăsuțe, îmbrăcată superb. Apoi, într-un colț al bucătăriei, avea să primească în de o cameristă un pachet, resturile de la prânz iar pe stradă va aștepta o ocazie potrivită ca să fie singură cu farmacista și să-i murmure. Medicamentul doamnei lemonie, vă rog! Bruma de aer cald furată din farmacie avea să fie alungată repede de sub paltonul ei, de suflul înghețat de pe maidane. Când Albertina a apărut pe trepte, birjarul a ridicat din sprâncene și s-ascula de pe capră. Nu se aștepta. Izba aceea cu acoperișul surpat și plin de mușchi, scările acelea mâncate de carii năpădite de urzici, și mai ales în mahalaua aceea cu străzile cufundate în nisipul cenușiu. S-a deschis ușa și, în deschizătura ei strâmbă, să a o femeie. Purta o rochie lungă cu o croială foarte elegantă. O rochie cum birjarul văzuse numai la doamnele frumoase care ieșeau de la teatru seara, în plin centrul boiarscului. Părul îi era strâns într-un coc. O pălărie mare îl încununa. Vântul i îi condula vârul aruncat peste borurile largi, îndoite grațios. Mergem la gară, a spus ea și l-a uimit și mai mult pe birjar, cu sonoritatea vibrantă și foarte străină a vocii ei. La gară, a repetat fetița care îl chemase a pe stradă. Ea vorbea foarte bine rusește, cu o urmă de accent siverian. Charlotte știa că apariția Albertinei pe trepte fusese precedată de o luptă lungă și dureroasă, întretăiată de mai multe recidive, ca și lupta bărbatului care se zbătea printre sloiuri de gheață, într-o spărtură neagră, Văzut de Charlotte într-o zi primăvara când trecea pe pod Agățat de o creangă lungă, împinsă spre el Se cățăra pe panta lunecoasă a malului Cădea pe burtă pe suprafața aceea înghețată Înainta centimetru cu centimetru și își întindea deja mână înroșită Atingându-le pe ale salvatorilor lui Deodată, fără să se înțeleagă de ce, trupul îi tresărea și începea să alunece Pomenindu-se din nou în apa neagră Curentul îl ducea puțin mai departe Trebuia să ia totul de la capăt, da, ca și bărbatul acela. Dar în după amiaza aceea de vară, plină de lumină și de verdeață, doar sprinte le călăuzea gesturile. Și cu cufărul cel mare a exclamat Charlotte când s-au instalat pe banchetă. Îl lăsăm, nu sunt decât niște hârtii vechi și toate ziarele acelea ale unchiului tău. O să ne întoarcem într-o bună zi ca să-l luăm. Au traversat podul, au trecut pe lângă casa guvernatorului. Orașul siberian parcă se întindea deja într-un trecut straniu, în care era ușor să iert zâmbind. Da, exact privirea aceea lipsită de ranchiună au aruncat-o asupra boiarscului odată stabilită din nou la Paris. Iar când vara Albertin avea să dorească iarăși să se întoarcă în Rusia, pentru a termina definitiv cu perioada siberiană din viața ei, credeau cei apropiați, Charlotte a fost puțin invidioasă pe mama ei. Și ei ar fi plăcut să stea o săptămână sau două în orașul populat de acum încolo cu personaje din trecut cu case, printre care și izba lor, ce deveneau monumente din vremurile de altă dată, Un oraș în care nimic nu mai putea să o rănească. Mama, nu uita să vezi dacă mai este cuibul acela de șoareci, acolo lângă sobă, mai știi? I-a spus ea, mamei sale, care stătea la geamul coborut al vagonului. Era în iulie 1914. Charlotte avea 11 ani. Viața ei nu a cunoscut niciun răgaz, numai că ultimele ei cuvinte, nu uita de șoareci, îi păreau cu timpul din ce în ce mai stupide, mai copilărești Ar fi trebuit să tacă și să scruteze chipul de la ferea stravagonului Să-și sature privirea cu trăsăturile lui Treceau luni, ani de zile și ultima replică avea mereu aceeași rezonanță de fericire neghiabă Așteptarea devenea unicul timp din viața Șarlotei Timpul acela, în timpul războiului scriau ziarele Semăna cu o după amiază cenușie O duminică pe străzile cenușii ale unui oraș de provincie o rafală de vânt apare pe neașteptate pe după colțul unei case, ridică un vârtej de praf. Un oblon se zbate în liniște, omul se mistuie ușor în atmosfera incoloră, dispare fără motiv. Așa a dispărut unchiul Charlottei, căzut pe câmpul de onoare, mort pentru Franța, potrivit formulei din ziare. Și expresia aceea îi făcea absența și mai citoare, ca și ascuțitoarea de pe masa lui de lucru, cu un creion vârât în gaură și câteva așchi subțiri nemișcate de la plecarea lui. Astfel s-a golit încetul cu încetul casa din Nelly. Femei și bărbați se aplecau să o sărute pe Charlotte și cu un aer foarte grav îi spuneau să se poarte frumos. Timpul acela straniu își avea capriciile lui. Pe neașteptate, cu repeziciunea săltăreață din filme, una dintre mătuși s-a îmbrăcat în alb, s-a lăsat înconjurată de rude adunate în jurul ei, cu graba din cinematograful de epocă, pentru a se îndrepta în pas vioi și s-a cadat spre biserica în care s-a pomenit lângă un bărbat cu mustață, cu părul lins dat cu briantină. Și aproape imediat, în memoria Șarlotei nu au avut timp nici măcar să părăsească biserica, tânăra mirea să se înveșmânta în negru și nu-și mai putea ridica ochii grei de lacrimi. Ai fi putut crede, atât de rapidă a fost schimbarea că, deja la ieșirea din biserică, era singură, în mare doliu, și își ferea de soare ochii înroșiți. Cele două zile se contopeau într-una singură colorată de un cer strălucitor, însuflețită de clopote și de vântul de vară care accelera parcă și mai mult dute vinoul invitaților, iar adierea caldă lipea de obrazul tinerei femei când vălul alb de mireasă când vălul negru de văduvă. Mai târziu, timpul acela năstrușnic și-a reluat mersul lui regulat și a fost ritmat de nopți fără somn și de o lungă perindare de trupuri mutilate. Orele aveau acum rezonanța sălilor mari de clasă de la liceul din Nelly, transformat în spital. Primul trup de bărbat cunoscut a fost o masă de carne sfărtecată și sângerândă, iar cerul nocturn al acelor ani s-a umplut pentru totdeauna cu monstruozitatea spălăcită a a doua zepeline nemțești printre stalagmitele luminoase ale proiectoarelor. În sfârșit a existat o zi, acel 14 iulie 1919, în care nenumărate șiruri de soldați au traversat noiliul liul îndreptându-se spre capitală. Trași la patru ace cu privirea semeață și cu încălțările bine lustruite, războiul își relua aerul de paradă. Se afla oare printre ei și ostașul acela care avea să strecoare în mâna Șarlotei o pietricică maro, schișa de obtuză acoperită de rugină? Erau oare îndrăgostiți, logodiți? Întâlnirea aceea nu a schimbat cu nimic hotărârea Șarlotei luată cu mulți ani înainte. La prima ocazie, vită ocazie miraculoasă, a plecat în Rusia. Nu exista încă nicio legătură cu țara aceasta devastată de războiul civil. Era în 1921. O misiune a Crucii Roșii se pregătea pentru o călătorie în regiunea Volgăi, unde a făcuse sute de mii de victime. Charlotte a fost primită ca infirmieră. Candidatura ei fusese reținută rapid. Voluntarii pentru expediția aceea erau rari, dar mai ales ea vorbea rusește. Acolo a crezut că a ajuns în iad, de departe semăna cu pașnicele sate rusești, izbe puțuri garduri vii cufundate în ceața Marelui Fluviu. De aproape încremenea un instantanee pe care le decupa din ziarele acelea spălăcite, fotograful misiunii. Un grup de țărani și de țăranci în cojoace înțepeniți în fața unui morman de carcase omenești, de trupuri ciopârțite, de bucăți de carne de nerecunoscut. Apoi un copil gol așezat pe zăpadă, păr lung îngălcit, privire pătrunzătoare de bătrân, un trup de insectă. În sfârșit, pe un drum înghețat, doar un cap cu ochii deschiși, sticloși. Cel mai rău era că instantaneele acelea nu rămâneau nemişcate. Fotograful își strângea trepiedul, iar țăranii ce părăseau cadrul fotografiei, a cumplitei fotografii cu canibali, reîncepeau să trăiască în derutanta simplitate a gesturilor zilnice. Da, continuau să trăiască. O femeie se-a plecat spre un copil și își recunoștea în el fiul, dar ea nu știa ce să facă cu acel bătrân insectă, ea care se hrănise timp de câteva săptămâni cu carne de om. Atunci, din gâtlejul ei, a pornit un urlet de lup. Nicio fotografie nu putea fixa strigătul acela. Un țăran s-a uitat suspinând în ochii capului aruncat pe drum, apoi s-a plecat și cu o mână stângace l-a împins într-un sac mare de pânură. Am să-l îngrop," a mormăit el. Noi nu suntem tătari, totuși. Și trebuia să intri în izbele din iadul acela liniștit ca să descoperi că bătrâna, care scruta ulița prin geam, era mumia unei fete moarte cu câteva săptămâni în urmă, așezată în fața ferestrei, cu speranța șartă de a fi salvată. Charlotte a părăsit misiunea de îndată ce s-a întors la Moscova. Ieșind de la hotel, s-a cufundat în mulțimea pestriță de pe stradă și a dispărut. În piața Suharebsca, unde domnea trocul, a schimbat cinci franci de argint Negustorul a încercat moneda cu măseaua Apoi a ciocănit-o cu lama unei securi Pe două pâini mari și rotunde Care trebuiau să ajungă în primele zile de călătorie Era deja îmbrăcată ca o rusoaică Iar la gară, în asaltul violent și dezordonat asupra vagoanelor Nimeni nu a luat în seamă pe femeia aceea tânără Care, aranjându-și ranița pe spate Se zbătea în zvârcolirile frenetice ale șuvoiului omenesc A plecat și a văzut tot a sfidat nemărginirea acelei țări, spațiul acela de necuprins în care se împotmolesc zilele și ani. Înainte, totuși bâșbâind în timpul acela stătător, cu trenul cu căruța pe jos. A văzut tot, ca înhămați o întreagă hergelie care galopau fără călăreți pe o câmpie, se opreau o clipă, apoi speriați și reluau cursa nebunească, fericiți și îngroziți de libertatea recâștigată. Unul dintre fugari a atras privirea tuturor. O sabie adânc înfiptă în șase înălța pe spinarea lui. Calul galopa și lunga lama înțepenită în pielea lui groasă se îmlădia lucind în soarele scăpătat. Oamenii i-au urmărit din ochi scripirile stacoji, care se pierdeau puțin câte puțin în ceața de pe câmp. Ei știau că sabia aceea cu mânerul umplut cu plumb tăiase un trup în două, de la umăr până la pântece, înainte de a se încastra în piele și cele două jumătăți alunecaseră în iarba călcată în picioare de o parte și de alta. A văzut și cai morți pe care-i scoteau din fântâni, și noile fântâni pe care le săpau în pământul gras și greu. Doagele de la ciutura pe care țăranii o coborau în fundul puțului miroseau ale în proaspăt. A văzut un grup de săteni care, conduși de un bărbat cu haină neagră de piele, trăgeau de o funie groasă înfășurată în jurul cupolei unei biserici, în jurul crucii. Trosnetele repetate păreau să le ațâțe entuziasmul și, într-un alt sat, dis de dimineață, a zărit o bătrână îngenunchiată în fața turlei unei biserici, zvârlite printre mormintele unui cimitir fără gard, deschis în armonia firavă a câmpului. A traversat sate pusticului gemând de fructe coapte, care cădeau în iarbă sau se uscau pe crengi. A poposit într-un oraș unde, într-o bună zi, la piață, un precupeț a mutilat un copil care încerca să-i fure un măr. Toți oamenii pe care îi întâlnease năpusteau parcă spre un țel necunoscut, asaltând trenurile, strivindu-se pe ambarcadere sau așteptau nu se știa pe cine în fața ușilor închise ale prăvăliilor lângă porțile păzite de soldați și uneori pur și simplu pe marginea drumului. Spațiul pe care îl înfrunta nu cunoștea calea de mișloc. Incredibilă anghesuială omenească cedă pe neașteptate locul unui pustiu desăvârșit, în care imensitatea cerului Adâncimea pădurilor făceau prezența omului de neconceput. Vidul acela brusc dădea într-o îmbulzeală sălbatică de țărani care frământau malul clisos al unui fluviu umflat de ploile de toamnă. Da, Charlotte a văzut și asta. I-a văzut pe țăranii mânioși care cu niște prăjini lungi împingeau o barjă de unde urca o tânguire interminabilă. Se vedeau niște siluete care de pe marginea ei își întindeau spre mal mâinile descărnate. Erau bolnavi de tifos, părăsiți, pe care îi ducea apa în cimitirul lor plutitor de mai multe zile. La fiecare încercare de a acosta locuitorii de pe mal, se străduiau să-i împiedice, barja își relua plutirea funebră, oamenii mureau acum și de foame. Curând nu mai aveau puterea de a încerca o nouă escală, iar ultimii supraviețuitori, treziți într-o zi de zgomotul puternic și regulat al valurilor, aveau să vadă orizontul indiferent al mării Caspice. La marginea unei păduri, într-o dimineață, sclipind de promoroacă, a văzut niște umbre atârnând de copaci, rângetele subte ale spânzuraților pe care nimeni nu se gândea să-i înmormânteze, și foarte sus, în albastrul însorit al cerului, un stol de păsări migratoare dispărea încet, subliniind liniștea prin ecoul țipetelor lor înalte. Suflul greu și sincopat al lumii ruse nu o mai îngrozea, învățase atâtea de la plecarea ei încoace. Știa că este practic într-un vagon sau într-o căruță să ții un sac umplut cu paie, cu câteva pietre chiar la fund. Pe acesta îl zmulgeau bandiții în raitele lor nocturne. Știa că locul cel mai bun de pe acoperișul unui vagon era lângă gura unui ventilator. La deschizătura aceea erau agățate frânghiile care îți permiteau să cobori și să urci foarte rapid. Și când din fericire găsea un loc pe culoar tixit, nu era de mirare dacă vedea un copil speriat pe care oamenii ghemuiți pe jos îl dădeau unii altora spre ieșire. Cei care se chirceau în apropierea ușii aveau să o deschidă și să țină copilul deasupra scării ca să-și facă nevoile. Mișcarea aceea părea mai degrabă să-i amuze, zâmbeau înduioșați de micuța ființă care se lăsa în voia lor, fără să spună nimic, impresionați de nevoia aceea atât de firească în universul acela uman. Nici o surpriză nici când în țăcănitul șinelor noaptea străbătea o șoaptă, se anunța moartea unui pasager, Îngropat în densitatea vieților învălmășite O singură dată în decursul acelei lungi traversări Jalonate de suferință, de sânge, de boli, de noroi I s-a părut că întrevede un crâmpei de seninătate, de înțelepciune Era deja de cealaltă parte a Uralului La ieșirea dintr-un târg pe jumătate mistui de un incendiu A zărit câțiva oameni așezați pe un tăpșan presărat cu frunze moarte Chipurile lor palide întoarse spre soarele blând de toamnă târzie Exprimau o liniște plină de fericire. Țăranul care mâna caii a ridicat capul și-a explicat cu jumătate de glas vieții oameni. Sunt vreo duzină care dau târcoale acum pe aici. Azilul lor a ars. Da, niște nebuni, ce mai? Nu, nimic nu mai putea să o surprindă. Adesea înghesuită în întunericul irespirabil al vreunui vagon, avea un vis scurt, luminos și complet neverosimil. Ca și că acelea uriașe în ninsoare care își întorceau capetele disprețuitoare spre o biserică. Patru soldați ieșeau pe ușa ei deschisă, târând după ei un preot care îi mustra cu o voce hodorogită. Cămilele cu cocoșele acoperite de zăpadă, biserica mulțimea aceea hilară. În somn, Charlotte își amintea că altădată siluetele acelea cocoșate erau nedespărțite de palmieri, de deșert, de oaze. Și atunci se dezmedicea. Nu, nu era un vis stătea în mijlocul unei piețe zgomotoase într-un oraș necunoscut. Zăpada abundentă îi se lipea de gene, trecătorii se apropiau și pipăiau micul medalion de argint pe care spera să-l schimbe pe niște pâine. Cămilele dominau forfota negustorilor ca niște stranii corăbii suspendate, iar sub privirile amuzate ale mulțimii, soldații îl împingeau pe preot într-o sanie burdușită cu paie. După visul acela fals, plimbarea ei seara a fost atât de obișnuită, de reală, a traversat o stradă cu caldarâmul lucind la lumina cețoasă a unui felinar, a împins ușa unei brutării, interiorul ei cald, bine luminat, i-a părut familiar, și până și culoarea lemnului lăcuit al teșghelei, până și aranjarea prăjiturilor și a bomboanelor de ciocolată în vitrină. Patroana i-a zâmbit amabil ca unei cunoștințe și i-a întins o pâine. Pe stradă, Charlotte s-a oprit cuprinsă de uimire, dar ar fi trebuit să cumpere mult mai multă pâine, două, trei, Banu patru pâini mari și rotunde, și să rețină numele străzii pe care era brutăria aceea grozavă. S-a apropiat de casa din colț, a ridicat ochii, dar literele aveau o înfățișare ciudată, cețoasă, se încolăceau, pâlpâiau. Ce proastă sunt, și-a spus ea deodată, asta e strada pe care locuiește unchiul meu. S-a deșteptat, tresărind brusc. Trenul, oprit în plin șes, era plin de un zumzet nedefinit o bandă îl ucisese pe mecanic și străbătea acum vagoanele confiscând tot cei i cădea în mână. Charlotte și-a scos broboada și și-a acoperit capul în i colțurile sub bărbie, cum fac sărâncile bătrâne. Apoi, zâmbind încă la amintirea visului său, și-a aranjat pe genunchi un sac burdușit cu cârpe vechi înfășurate în jurul unui pietroi. Și dacă a fost cruțată în cele două luni de călătorie, e pentru că imensul continent pe care îl traversa era satul de sânge, pentru câțiva ani măcar. Moartea își pierdea farmecul, devenind prea banală și nemeritând o steneala. Charlotte mergea prin Boyarsk, orașul siberian al copilăriei sale, și nu se întreba dacă era vis sau a avea. Se simțea prea slabă ca să se gândească la asta. Pe casa guvernatorului, deasupra intrării, atârnau un drapel roșu, doi soldați înarmați cu puști tropăiau în zăpadă de fiecare parte a ușii. Unele ferestre ale teatrului fusese răsparte și astupate, în lipsă de altceva, cu bucăți din decorurile de placaj. Se vedea ba un frunziș plin de flori albe, probabil cel din livada cu vișin, ba fațada unei dercea, iar deasupra intrării tocmai vopseau o fâșie lungă de pânză roșie. Haideți cu toții la mitingul popular al societății celor fără Dumnezeu, a citit Charlotte încetinindu-și puțin mersul. Unul dintre muncitori a scos un cui pe care îl strângea între dinți și l-a înfipt cu putere lângă semnul exclamării. Ei bine, vezi, am terminat tot, înainte de căderea nopții, slavă Domnului, i-a strigat el tovarășului său. Charlotte a zâmbit și și-a continuat drumul. Nu, nu visa. Un soldat postat lângă pod i-a abarat trecerea cerând să arate actele. Charlotte s-a confirmat. El le-a luat și, neștiind, probabil să citească, a hotărât să le confiște. De altfel, el însuși părea mirat de propria lui hotărâre. Puteți să le recuperați după verificările necesare la Consiliul Revoluționar a anunțat el repetând vizibil cuvintele altuia. Charlotte nu a avut puterea să protesteze. Acolo, la Boiarsc, iarna se instalase de mult, dar în ziua aceea aerul era călduț. Gheața de sub pod se acoperise cu pete mari umede, primul semn de moină, și fulgii mari leneși zburătăceau în liniște albă a maidanelor pe care le străbătuse de atâtea ori în copilărie. Cu cele două ferestre înguste ale sale, izba părea să o zărească de departe, Casa o privea apropiindu-se Fațada ei ridată era însuflețită de o strâmbătură imperceptibilă De bucuria amară a revederii Charlotte nu spera mare lucru de la vizita aceea Se pregătise de mult să afle vești care nu aveau să lase nicio speranță Moartea, nebunia, dispariția Sau pur și simplu o absență inexplicabilă, firească Ce nu surprindea pe nimeni Își interzicea să spere și totuși spera în ultimele zile era atât de epuizată încât nu se mai gândea decât la căldura sobei mari de care avea să se rezeme lăsându-se în jos pe dușumea. De pe treptele izbei a zărit sub un măr, chircit, o bătrână cu capul înfăfolit într-o broboadă neagră. Încovoiată, femeia trăgea o creangă groasă, cufundată în zăpadă. Charlotte a strigat-o, dar bătrâna țărancă nu a întors capul. Vocea îi era prea slabă și se spulbera repede în aerul mat de moină. Nu s-a simțit în stare să mai strige odată, a împins ușa cu umărul. În întreul întunecos și rece a văzut o întreagă provizie de lemne. Scânduri de lăzi, parchet și într-o grămăjoară alb-negru, chiar clapele unui pian. Charlotte și-a amintit că ceea ce provoca mânia poporului erau îndeosebi pianele din apartamentele bogătașilor. Văzuse unul spart cu lovituri de secure, înțepenit în mijlocul sloiurilor de gheață dintr-un râu. Intrând în încăpere, primul ei gest a fost să pună mâna pe piatra sobei. Era călduță. Charlotte a simțit o amețeală plăcută, voia deja să se lase să lunece lângă sobă, când pe masa din scânduri groase, înnegrite de ani, a observat o carte deschisă. Un volumaș vechi, cu hârtie aspră. Sprijinindu-se de laviță, s-a aplecat asupra paginilor deschise. Curios... Literele au început să tremure, să dispară ca în noaptea din tren în care visase strada pariziană unde locuia unchiul ei. De data aceasta nu mai era vorba de vis, ci de lacrimi, era o carte franțuzească. Bătrâna cu broboadă neagră a intrat și nu a părut să se mire văzând tânăra aceea subțirică, sculându-se de pe lavița ei. Crângile uscate pe care le ducea sub braț lăsau să cadă pe dușunea dâre lungi de zăpadă chipul ei vește semăna cu al oricărei țărănși bătrâne din ținutul siberian. Buzele acoperite cu o rețea fină de riduri i-au fremătat și în gura aceea, în pieptul uscat al acelei ființe de nerecunoscut, a răsunat vocea Albertinei, o voce din care nu se schimbase nici măcar o notă. În toți anii aceștia nu mă temeam decât de un singur lucru, că te vei întoarce aici. Da, acele au fost cele din cuvinte pe care Albertin, le-a adresat fiicei sale, iar Charlotte a înțeles ceea ce trăiseră ele de la despărțirea lor pe peronul gării cu opt ani în urmă, toată mulțimea aceea de gesturi, de chipuri, de cuvinte, de suferințe, de lipsuri, de speranțe, de neliniști, de strigăte, de lacrimi, toată rumoarea aceea a vieții răsună în străfundul unui singur ecou care refuza să moară. Întâlnirea aceea atât de dorită, atât de temută. Voiam să cer cuiva să-ți scrie spunându-ți că am murit. Dar era război, apoi revoluție Și din nou război, iar apoi N-aș fi crezut scrisoarea aceea Da, și apoi îmi spuneam că Oricum tu nu o să crezi A aruncat crengile lângă sobă și s-a apropiat De Charlotte Când la Paris o privea pe fereastra coborâtă A vagonului, fica ei avea 11 ani Acum avea să împlinească În curând 20 Auzi, a șoptit Albertin cu chipul luminat Și s-a întors spre sobă Șoarecii mai știi? Sunt tot aici mai târziu ghemuită în fața focului care se întețea după ușița de fontă, Albertin a murmurat ca pentru sine fără să se uite la Charlotte, care se lungise pe laviță și părea adormită. Așa-i făcută țara asta, intri în ea ușor, dar de aici nu mai ești niciodată. Apa caldă părea ceva nou, necunoscut. Charlotte întindea mâinile spre firicelul pe care mama ei îl turna încet pe umeri și pe spate dintr-o găleată mică de aramă. În întunericul odăii, luminate doar de flacăra scăzută a unei așchii de lemn prinse, picăturile calde aduceau curășina de pin. Îi gâdileau nespus de plăcut trupul pe care Charlotte îl freca cu un bulgare de lut albastru. Săpunul nu mai era decât o vagă amintire. Ai slăbit mult, a spus Albertin foarte încet și vocea i s-a frânt. Charlotte a râs încetișor și, ridicându-și capul cu părul lud, a văzut lacrimi de aceeași culoare a limbarului, strălucind în ochii stinși ai mamei sale. Zilele care au urmat, Charlotte a încercat să afle cum ar putea ele să părăsească Siberia. Din superstiție, nu îndrăznea să spună să plece în Franța. S-a dus în fosta acasă a guvernatorului. La intrare, soldații i-au zâmbit. Semn bun? Secretara noului șef al boiarscului a făcut-o să aștepte într-o încăpere mică. Aceea, și-a spus Charlotte, în care altădată aștepta pachetul cu resturile de la prânz.